بيك اللهم بيك البيك يا سيدي لك انا بيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله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 Falëndrimet tona absolute i takojnë vetëm Allahut te bareke ve teala Zotit te botrave krijuesi te gjithsesis. Përshëndetjet e Allahut xhallu ve ala dhe mushirate dhe bekimet e tij. Qofshim me më të mirë dhe Zotriu ne pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, me shoqërtit e tij besnikë, me fa, familjen e tij të ndershme dhe me gjithatë ata që kanë ndjekur rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazojmë me lejen e Allahut xhallu ve ala ti ndajmë disa çaste Në mësimin e emrave dhe të cilësive të Allahu Gjelle, Gjelle wa Ala Përmendëm, në ligeratën e kalume, emrin, el-awëll, el-akir Dhe thamë se, djetarët e lisonojtit kanë thonë Se këta dy emra dhe dy emra tjerët e Allahu Gjelle wa Ala Se të të qanë, el-zahiru, el-batin Jamë prej emrave të cilat e përfshin adhurimin e robit në kulm apo gjithë adhurimi i robit cilëhet mes këtyre emrave, mes kuptimit të këtyre emrave. Dhe Ibn Qayyim al-Jauziyah, dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyah kanë fjalë të veçanta, shkrime të veçanta për këtë emër. Andaj, njeriu duhet me pas kujdes në kuptimin e këtyre emrave, kështu si çish tash Ibn Qayyim al-Jauziyah ka thonë, këta emra kanë qenë objekt rrshtytje për shumë njerëz. Dhe përmendom pse? Filozofia Sofizmi Kur njeri ju mundohet mi kap meselet me logik Në arsien që ka Aje ka në, në kokën e tina Dhe në e përmendëm se imami ve Imam Shafi i muslimanve Imam Shafi'i ju Allah e më shiroft ka than Kur dush me dit Definicionin e mendjes Ka than ajo me gjithë fuqien që e ka Ka than le huhad Ka kufi Ka kufi E Allahus ka kufi Fuqia Allahu Gjellual është e pakufizume Allahu Gjellual është ma apsolut se sa ka mund qime përceptu mendja jonë Andaj fillimish në thanë, a i cili do në mi kuptu këtë sende le taloje mendjen anësh Jo mendjen anësh se me mendja i ka me dëgju dhe ka me përceptu dhe me kuptu Po mos të mendoje me mendjen e ti me kap fotografi, me kap forma, me kap pamje e kështë më ratë Sepse dhe me katastrofa Vjen me katastrofa Allahu gjallu ala ka thënë Lejse ke mithlihi shëj unë Nuk është kur gjohë si Allah Shëj, asë gjohë Në ngërëthejnë vjallat diqka Nuk është Allahu si aji Allahu te bareke o te ala është absolutit Andaj El ewell E përmendëm definicionin E imamit e mufesirave Imam e tabarijut Ibn Gjeridit Ebu Gjafer Allah e më sheroft ki ka qenë i pari Prej mufësirave Qa i kam ledh fjallë të sahabëve të biinve Dhe fjallë të mufësirave Më një vend I pari Ma në men këta imam tabarion Sa si ka thonë i për këtiri Qka s'ka në imam tabarion Ajo nukat të fësir Pe, Prej rivajeteve të, të sahabëve Qa ka thonë El ewell Ka thonë el ewell Ka thonë el ewell Qable kulli qeji imbi ghejri haddin I pari I cili I cili nuk parapritet me diçka. A patan, nëse don me kuptu këtë emër i Parri, Allahu xhallahu ala, Allahu nuk është para i paraprim bi dikujt. Allahu xhallahu al nuk ka fillim. Ki është Allahu xhallahu ala. Para mendojë fuqinë e Allahut te bareke tu ala, na krieso. Me lëçe, toka, qielli, kafshët, çka ekziston ka fillim. Dhe ka mbarim, Allahu jo. Ja. Allahu jo. Ja anaj lej se ke mithlihi ishej nuk është kur gjasi Allahu anaj njeri ju kër i kupton këto emrat mdojtë Allahut dhe i përsepton si duhet dhe i dit dhe me thanje të këtënve që ka than Ibn Kaimi ju qatë dim lillahi abudijatin alie i ban adhurimet mat lart a shakan mundësi me adhuru Allahun gjallu ala kur njeri ju i dit si në sitë Allahun gjallu ala amunët me ju përzi mesela e demokracies komunizmit feudalizmit, ignorancave të ndryshme, nuk mundët. Ska mundës i, e u, e lu, aje është i pari dhe prej tina vin ligjët dhe prej tina vin kodifikimet dhe vetëm aje ka drejten absolute për neve. Asku shtjetër, Allahu, gjelle, gjelle vale. Dhe nëse i kuptonë, këto emra e kuptonë mesajin për nga Merik, të të gjithë për nga Merve. Nëse nuk i kuptonë, nuk i kuptonë, asnisa nuk i kuptonë. Shu ka thonë Ibn Qayyim këto, unë kam fjalët e mia në Tariqul Hijratain, e ka një libër Ibn Qayyim el-Jawziya, Ruga De Hijrateve, me botë hijrët te Allahu dhe te i dërguari i Ti. Du të më kuptu këtë sende ashtu si lut. El-Awwal i parri më diçka. I pari nuk ka fillim Allahu xhallal xallwala. Dhe ta'ab min shay'u, boto sin e kanë dhon dietar. Ka thonë se do më kuptu, çfarë roli ka el-Awwal i parrit tek robit. Ti kur do më dhon sadaka Apo qëfar të shveprë që do me ba? Për hitë Allahu Gjello e Ala Kusë është i pari në të vepr? Ti apo Allah? Allahu Gjello e Ala El ewell, aji është i pari aj... Po prejka është Allah i pari kur ti e filon veprën Vendimin kër e ki mor me ba të vepr, Allah e ka kryua Vendimin tanë që me ba të vepr, Allah e ka kryua Fuqian që ti e ba në vepr, Allah e ka kryua Veprën tonë Allahu ta krijon për me për me veprua. A kupton fjala al-awwal, kthejta Allahu Jellala. A janë veprat e tua? Po Allahu Jellala i cakton të gjitha. Mirë, e kryjtë veprën. E bën e veprën, por hirt Allahu Jellala vetëm për Allah. Ambaroj çështja ja huwa al-awwal wal-akhir, dhe i fundit i fundit dhe nuk kati qka pas Allahu gjellovale, vetëm Allahu gjellovale e mirë, në gjëket sadakajën tane që këtë veprën e mirë tane qka ka rol emri i fundit vepra jo të të me pas filim dhe mbarim filimi mu kanë Allahu dhe fundi Allahu, ka thoni për në kajimi parin e mërë e kuptojnë të gjithë Allahu ta mundëson Allahu të, të jepë ambicit Allahu të jepë energijen ka thonë të i fundi zaglavitën qishë ka thonë vjenë shejtoni Dhe i flet, dhe i flet, dhe i flet Dhe i risa jas bukoron atë shumë me fol Dhe me përmen vepr në këtina Dhe sjetë vepra e ti e funit për Allah Dhe i shdu këtë vepra A dhe gada në kush i kupton këtë demra E kupton ubudien A dhurimin dhe Allahu Allah. Në veprat i bojnë në dë njerë për Allah Po nuk është në vepra tëna Allahu el-akhir, i funit Se nuk ka i funit Se i përmen në veprat edhe Funi kusha, përmendja jote Qëtu përfundon vepra jote nuk, nuk shkon të Allahu u gjellu ala E cila vepët ngritë të Allahu u gjellu ala Kur ti e vepron një pun Për Allah, për hirtë Allahu u gjellu ala Dhe efshim, e fshin përmendja së taune E shduk ketë Cikur mës përpas vepruhe Dhe Allahu u gjellu ala ka rujtë Ti e aron, a i nuk e aron E nëse ti anista e përmend Apo ja u përmend njërzve A ja dhe me thonë që ti Allahu nuk e kitë fundit Andaj, el-awëll o el-akhir ka rol të veçant në jetën e besimtarë dhe duhet më kuptuhe këta emra ashtu si gjuhet dhe në përmendëm se tefsiri ma i mjë dhe shtefsiri pengameri sallallar e sellem në këtë qështje unë kër jam këthi këtire tefsirave të kësaj fjale el-awëll o el-akhir o el-dhahir o el-batin në tefsirat të srat janë të këneve libra të sratë eksistojnë ju e dini se Filozofia kanë diku tek drejtartë e muslimanëve, siç janë Xahmid dhe Ash'arid dhe Maturidid, është fut. Dhe ata janë diku shumë. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiya ka përmend se ata, edhe nëse nuk i kanë sinuar disa domethënie të këqija i kanë thënë ato. I kanë thënë ato. Dhe nëse hi dhe i lexon, kimi ardh, kimi po, që nuk janë as pak afërta të, të vërtetës. Dhe gjitha këto katër emra, filozofat prej muslimanëve që që i spjegojnë i dituri, i dituri, i dituri, dhe i këthejnë të i dituri, nuk është e vërtet kjo. E vërteta nuk është se el ewell, el e akhir, el dhahir, el batin, është emri Allahut el alim, sepse Allahut e ka të premend edhe el alim, edhe -allam, Apo, thën, el allam, e kështë më ra. Apo, kanë dhënë el karib, i aferti, nuk është asë kjo. Allahut gjelluar, karibu një gjibu, Allahut ka dhënë në surën bëkara, Allahut është afer, robit dhe i Mesalumtan Allahu Jellalu Alame për me fal për emrin Allahut Karib, ato ka këtë domethënien e katër. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil-warid. Apo ai ti Allahu Jellalu Ara, "Nëna afër njeriu të më afër se damori ti." Ashtu nuk e ka për qëllim to el-batin el-zahir. Po filozofia dhe futja e mendjes vjen me Mesinë të të çuditshme dhe nuk vjen mesinë të saktë. Dhe kjo çka argumenton Nëse argumenton për diçka që ka thoni bën kajimi, se njeri ju edhe më smesinu e gabimin e thot. Vetëm për nga meri, a.s.s.s.s.s.të mbrojtor, preksa që është dhe kush dhe më mbrojt? Apo, donë më mbrojt kuptimet e tina, donë më mbrojt parimet e tina, letkapët vetëm për tekse të Allah dhe për nga meri, së asem kur nuk dhe vion? A në nga kurpit mi kush është el ewell? thojme ka than pejgamberi alayhi salatu wa salam hadith ne gazir buhari ose muslimi antal awwalu falesa qablaka shay chto ehta fejnoina ti e ipari ka than pejgamberi alayhi salatu wa salam leisa qablaka shay parate s ka kurjo kurjo kush asht ipari allahuala esh ka asht i fundi ka than pejgamberi alayhi salatu wa salam wa antal akhiru falesa ba'daka shay ti e fundit s ka paste e diçka apo Armand çish kuptohet i fundit Allahu xhallahu ala kur ti futë banorët e xhennetit banor në xhennet çdo ditë disa shohin Allahun xhallahu ala dhe disa të tjerë çdo xhumë e disa të tërë një har një har në jetën e tyre të përgjithmonëshme e shohin Allahun te barekehu te ala dhe kjo mbartësisht pra i vjen para vetësi të kanë bëra dhe mbartësisht se për kuptimin e të adhurimit Allahu xhallahu ala dhe cilësisë dhe njohjes e emrave të tij me rëndësi njeriu i zbukurogo çdo dit ftyra e tij në xhennet, ti shkaord në hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ata kanë thonë, çish mund të çdo ditë të më zbukuroj kur atje s'ka fund. Çdo ditë shkon të u zbukuroj. Kënaçia, zbukurimet, lezzetet e kësaj rrap. Si ka mundsi? Kan thonë, kjo ka mundsi, ma jesh presëneve do e mos të patë të rrecëshme në xhennet. Pse? Sepse Allahu quhet el-akhir, i fundit. E çka do të më thani i fundit pa fund? A për dit kam ju shtu bukuria për dit Po dëri ku kam e mri për. Nuk kuptohet kjo La ju s'alu amma je faal Allahu nuk pyjtët për, për çka vepran Allahu u gjellual është i pa kufizum Kjo është ajo të cilën e kam përmen Djetarës e shka do me thonë Allahu u gjellual e me qenë i fundit Pastaj kam përmen Hoxha Se prehemreve të Allahu u gjellual është E dhahir E dhahir është i dukshmi El-Lahir është e marrë prej fjalës Dhahara yadhharu, sikë diçka është ka shfaqet. Ju jo e dinë në gjuhën arabe, i thon drekës Dhuhur. Apo Fajr i thon mëngjesit dhe namazit të drekës i thon Dhuhur. Pse ashtu i thoj Dhuhur? Se Dhuhur është diçka më e dukshme. Andaj ka dhënë të artë, koha më së shumti që nuk i përzihet asnjë njeriu të për kohën e namazit të drekës. Sa voi kopolemik të madhë, kur është bashsak Akshomi ka polemik, e jatësia akshtu, sepse është minjarë mas akshomi, i qinia është pak me e koklavit, e vetëmja drejka është e qartë. Ta man të kalohje djeli nga, nga vija e mesit, atar është drejka, e dhuhr. Qa do me donë kjo? Do me prej kuptimeve të dhuhrit, është e dukshmja, e shfaqor, të gjithë e shofin. Dhe e dhuhr është fuqia. A dojë Allahu Jelle Valla ka thanë, Se njeriu bëhet armik i Allahut Jellal. Wa kana al insanu ala rabbihi dhahiran. Në sura Furqan ka thënë Allahu Jellala dhe njeriu bëhet ndaj Zotit të tij dhahir. Çka dhahir? I dukshëm? Jo, ja, nuk është kjo për qëllim, se Allahu se, nuk e ka për qëllim që njeriu bëhet i dukshëm ndaj Allahut, jo. Ja. Dhahiran bëhet kundërshtar i Allahut Jellal wala. E pse është i dhahir fuçia? Sepse dhahri thon edhe aşpinës. Edh dhahir, qëvët se njeri ju ndihmohët, dhe mëdhon, e përdor fuqinët tjetërit edhe hes për para. Me nëndësi, këto për përmendit që ta kuptojnë a fjallën edh dhahir, apo edh dhahir, djetarët thash, kam bolimizuar rrët emnit Allahu Gjellewala edh dhahir, me disa shumë kuptime. Ajo që neve në interesantë dhe dhe ta përmendit me tekstualistë, Fjol, e, sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziya. Daktobodom e përmend para se më përmend fjalën e Ibn Qayyemit, a peshifni polemikën në emra dhe teccita e Allahu xhalla wa ala. Me gjithë kta, ata prej Ash'arive dhe Maturidive, të cilat kanë dhënë definicione të gabuara për emrat e Allahu xhalla, kur kush ka ardhmë voçafira këta njerëz? Pse se nuk janë të qartë për këta njerëzit. Allahu xhalla wa ala ka diska muhkem, e ka bërë disa muhkam, e qartë, smunë. Këta njerëzit e din se Allahu janë ja Nuk polemizon këtë çështje kurkush, se ai ta i takon adhurimit. Nuk polemizon këtë çështje kurkush. Po te emra, çfarë do të më thonjë një kokë këtu polemik. Këtu këtu kokë polemik. Çka argumenton? Argumenton dhe as gjson teorin e disa njerëzve se rat mundon të bëjë baravar. Esharit me demokratat, të bëma baravar. Esharit e kanë dashur Allahu dhe pejgamberi alayhisallatu wasalam, po kanë gabuar në emrin sepse në gjuhën arabe ka shumë kuptime. Nëse nënë më i uprmend emrat e fjalës El zahir duhet me marrë dior. Çka çfarë kuptimi ka? Andaj ata i kanë marrë këtë kuptim dhe jo, jo kanë kërkuar vështirësi. Andaj kjo është një meselesë që ti nuk e ndoni me kuptue se nuk janë këto çështet e fez ballabar në çartësi dhe dukshmori. Po disa janë më të qarta, e disa janë më të mshefta. Disa janë më të mshefta. El zahir i dukshëm. Çka dha Ibn Qayyim el Jauziye ka thënë i dukshëm Përmban lartësina Allahu, la, që Allah është i lartë Dhe është ajtë bëjë gjithë shka Dhe ka thënë masë mirë të ka spiku për nga meri së asemë ku ka thënë Êtë të dhahiru felej se fërë ka këshej Êtë i e dhahirë që nuk ka dikush mbi tijë Nuk ka dikush mbi Allahu, qëllu ala Allah është mbi qdo sendë A petë, largoj e këtu me indje, parafitirimët, pamit, ndryshme shkatë vinsë, së pësë ti nuk mund është me kapë Allah mën, gjellëvala. Ajo është mbi gjithë shka, te bareke vë te ale, është i lartë mbi gjithë shka, e dhahirë, dhe në lartësin e tina është i fuqishëm, edhe i fortë, edhe i lartë, edhe i dukshëm, edhe i dukshëm. Pas ta i genë elbatinë, që kjo i dhahirë nuk ja jo u ka përzishë I ka këtë larit kejtë, elbatin, i padukshmi. Qka është përqëllim me i padukshëm? Qka është përqëllim me i padukshëm? Shumica e e sharive kanë thanë, i padukshëm, elbatin e ka përqëllim, afër, afër njerëzë. Allahu gjello ala me dijen e tina. Disa djerë kanë thanë, i dishëm, se batin i thojnë brendësijës se diqka je. Në gjuna rabe, batin i thojnë barkit, se sa është për para, edhe është brenda. Batën, i dënë, ja, ledhine, amenu, te bitane, batin i thonë edhe me thecjsës. Allahu xhallahu ka thonë: "Ja, o ata që besuan, mos merrni patronë nga përveç jep." Bithana, al-batin, a shëmbën jetësh prej asht. Çka e bithana ka thonë Allahu xhallahu o ju të që i besuat, mos zgabonim mor bithane armiqtë juve, jo muslimanët. Çka do të më thonë? Mos e mor afër vetës. Mos e mor afër vetës, pse se po e morite afër vetës, ata ju shkatrojnë juve. We o wed Leu tekë furu, kema kefaru, ata kanë dëshirë me bë kufër ju, sikur që ato kanë bë kufër, fe te kunu në se oa, e të boni barabar, a i këptoni këta jetë, ata dëshirojnë, jo besimtari dëshironë ti mu kanë barabar me ata, jo mu daluti, se ti me pas besimin e pastor ajo, e aj, nuk është i gatë që me pranu besimin e pastor, që ka do në me vo, e ty me të një losë piktinëve ajetët dhe djetëar nuk leot me njët me pabesimtar me bidat gjikëse a i do e mos do me të përlijë edhe tije a da i bitane është diqka e afer qëli është kuptimi ka thonë bënga meri a.s. u e në telbatinu dhe tije e lbatin felej se du në këshej nuk ka mes diqka i të dhe teje pënges du të me sharu e si du e dhe me kuptu si du e Unë do të të përmend të të gjitha tekstat, por më së me ngarkuaja, nga sa është mesela pak e ngarkueme, mirë po çka ajo çka duhet me me në medit është qala ibn Qaym el-Juzeyri dhe është falë ahlus sunnitet dhe falë sahabëve, tabiinëve, tabi tabiinëve. Tabi dhe kjo mjafton për besimtarin dhe nuk ka nevojë me me idit, koklavitë dhe filozofitë atërat i kanë përmend filozofat. Pse? Sepse nuk je kompetent. Nëse ideja jote është tamam dhe kjo ideja është tamam, mirë po nuk është kjo çështë që duhet të jesh me polemik me njerëz. Po duhet të besosh për vete dhe ma dhuru Allahum Jallahu A'la me këtë qështje me këtë emr sot Ibn Qajm al-Jawziye ka dhon se emri Allahum Jallahu A'la el batin përfshin filimisht i hatan qëta mu e men gjith përfshidhja Allahum jasht muhit wa Allahum muhitun bil kafirin Allahum i karrethu qafirat Pëllësam ka thonë se Allahu xhallahu ala qiet dhe tokën i ka sikur kokra e e pasulit apo kokra e elbit, kështu nëse çfarë do kokrë e vogël në dorën e njërit për Juve. Marrin kokrën e pasulit dhe në dorën tënë. A a e kim përfshirën tona, a kien rrethën tona jo. Sa është e vogël ajo partie. Kështë ka për shkujt. Përsa neve ku ne përshkuin shembuj, nuk do me me kallëzu realitetin që është Allahu xhallahu ala. Po don neve më ndaj para fruese menje te kena te vogla e cka na na thot sikur ko kra ngrushtin e juve çeje tokon universet e ketës te Allahu xhallala ne ar kuptoje kta i hata Allahu gjithçka ka te perfshir ne në... andaj nese kupton kta e kupton se pse u ka porzi njerzo ku ka thon pejgamberi alay salatu wa salam yanzilu rabbuna kull layla Allahu yon zoti yon zbrit ne çdo natë Në gjdo pjesën e trejtë të natës Atën ka thonë qizë zbrit, qizë zbrit Po të i mësë pari Allahu në gjellëvala nuk munish me krasu Sikur kriesat Po jështë absoluti Aje kodë gjithë shka në përfshirën e tina Nuk i hikë Allahu në gjellëvala Asë një send Dhe për Allahu në gjithë shka është e vogër Apo përqejmë për arshim Kanë thonë Arrahmanu alë -al arshis të wa Rahmanin arsh istewa, kjo meselë e Rahmanin arsh istewa, kjit libra është tash kjit meselët. Pas këtire hemrave, kjit libra është kjit meselët. Kjo anë meselëa ma e madhe, se Allah u qëndron bëj arsh, dhe zotronë gjithë shka dhe administronë për e atjetë gjithë shka. Te bade kjo e te ada. Ata kurse kanë kuptu këtë qështë që kanë thonë, qështë qëndronë Allah u në bëj arsh? Arsh i ka pamje, arsh i ka forë, arsh i ka modelë. Elau kur thendron mbi arsh, a e ka marr modelin e arshit apo jo? Wala hawla wala quwata illa billah. Sepse ta nuk e kanë kuptuar fjalën e Allahu xhallahu 'ala, "Laysa kemithlihi shay". Nuk është kurrgjasi Allahu. Nuk është asnjë sendi Allahu xhallahu 'ala. A doni erio? Këtë aspekte duhet më u nënshtruet teksteve të pejgamberit sallallahu 'alejselam, të teksteve të Allahu xhallahu 'ala, dhe mos me përzije mendjen e ti na në këtë mesela, sepse shkatrrohet. Nësa e porrsin me në këtë meselë, shikator, po duhet, më shvej për tekste. Duhet muvoj kristal në vesuar teksin ti çka ardha nga pejgamberi Aleyhi Salatu Wassalam, sepse na jena njerëz të mangët, ka thënë Allahu xhellahu vela: "Wa khulqa al-insanu dha'ifan." Njeri është i krijuar i dopt. I dopt në mendjen e tij, i dopt në fizikën e tij, i dopt në shpirtin e tij na. Kur e kanë vjet Sufjan al-Thauri, çka është i dopt? Ka thënë, njeriu më i dopt se gjithçka. Ka thon si ka mundsi, ka thon një shembull. E shef një vajzë se se si nuk e kanë ndalume, ka thon nuk mundet me ul shikimin. A e di çan haram, e di çe kanë ndalum, ama fuqia e tërheca është më shumë sesa ajo fuqia që ka ajo. Për diës është haram kjo, dhe çka e këshill? Ka thon akoma dobse çe kjo? E di çe zvon, e di çe duot, s'ka fuqi më ndal. Akoma dobse çe kjo? E pastaj ti kjo krijes mundohet me kapse në të absolutë, s'ka mundsi. Për qëka duhet, mundë nështruhet A i është i pari, a i është i fundit A i është i dukshme I larti në madhrinë tila Madhrinë tina dhe a i është i cili Mestina dhe Allahu Jelle Oala Nuk ka asni sand E të është dhe të shërona me lejnë Allahu Jelle Oala Qështjen e batinit Këtën sheikhul islam Iman Qajmë al-Gjauzije Fë i hatatu awelijetihi Vë akherijetihi bil qabli Vë l-baht Këtën filimi Apo përpëshirja e Filim të Allahu gjallu ala Qilë është el-awëll Dhe i fundi që është Allahu gjallu ala është se el-baht Ve-l-qabëll të Allahu së egzistojnë Para pas të Allahu s'ka Të na janë para pas Të Allahu s'ka para pas Të gjitha të Allahu gjallu ala Pa filim Pas taj ka dhënë Ka dhënë gjitha të Allahu gjallu ala I nteha ila awëllijetihi Ka dhënë gjitha që që li ka filim e ka morë prej Allahu Jalla wa Ala, sepse ajo është pa filim. A se ka thanë, va kullu akhirin intaha illa akhirijetihi. Dhe gjithë kush i cili përfundon, përfundon të Allahu, sepse ajo s'ka fund. Ka thanë Allahu Jalla wa Ala, kullu men alejha fanë, va jep ka vajghu rabbike, dhul jalali velikram. Të gjithë qka egzistojnë, kanë mu shkatrua. Dhe mbejtët dhe që Allahu Jalla wa Ala. Anë në hadithën së në kanë traspetu e Prepinga Meri sallallahu aleyhi sallam Ko aleyhi sallatë vë sallam ka than Allahu gjallu ala I dha kabada arwahë gjenia a khalqihi Kur Allahu tja umarë shpirë të të gjithë njërzve Dhe krejesa ve Fe lem jep që siwahu Vahdahu la shalikele Dhe nuk mbetet kur kush me Allah Ndë të ma i pashat sh Dhe jekul Fat Allahu gjallu ala I kujt është pushteti sotë Këtë për e nësëm, s'ka kush më përgjithi. Para me ndohë madhërinë, Allahu gjallu ala. Allahu e bëmpit janë dhe s'ka kush më përgjithi. Se përgjithë shka ka mërë fundë. Dhe vetëm Allahu gjallu ala, ka mbetë. Thumë me ju gjibu nefsehu. Pasë të ka tënë, a i përgjithët për vetëvejten e tina. Lillahi l-Wahid, l-Kahar, mbetët dhe pushtetje është vetëm për Allahu gjallu ala. Të parin, të vetëmin, Madhërija Allahu Jallu Ala shumë e madhën, dhe Allahu Tebareke wa Teala ka thënë Wa ma qaderu Allahe haqqa qadrihi, wal wa l'ardhu gemijan qabdhatuhu Allahu Jallu Ala, tëtë nuk e kanë madhëru njërëzit si duhen Allahu Jallu Ala Nuk e kanë madhërua njërëzit kër mundohën me atë kutinja të zhej dhe me, me siel shëriatin Allahu Jallu Ala Nuk e kanë madhërua Allahu Jallu Ala kër jajapin të drejta të Allahu dikujna i cili se meritanë Nuk e ka në madhuru, Allah unë gjëllë ala, dhe se njeri nuk zhveshet madhurimin e ti, veç për Allah unë gjëllë ala. Nuk e ka këptu që ka të madhoni pari dhe i fundit, ajna ka kryu dhe ajna me shpirtat, dhe vetëm të kaj është përfundimi, i lejhi lë mësirë, të kaj është përfundimi, kabdatuhu gjemiën. Allah u thot, i gjithë, të oka, është në grushtin e thina. Wasë se ma watu më të ujatë, dhe që jetë jan Subhanehu Amma ju shirikun Në fund ka thënë Allahu Jalluola, I larë dhe i pas të rështë Allahu Preja sa i qka I bojnë shirkë krijesat Ata i bën kajimi kër ka thënë Se i gjithë shirkë është iluzion Qëka e ka pasë për qëllim? Shirkë e egzistanë realitet Po i gjithë shirkë është iluzion Se është iluzion? Sepse aji nuk e ka ta Allahun Fuqijën e Allahot Edhe e ka këtë informacion të humbur Nuk e di se dhe Allahu Jallahu A'la kushasht dhe kur ti shofe tiranat edhe johafke të tëtsinë Allahu tiranat e kur dalin fara Allahu Jallahu A'la Allahu tebareke vë tal ra ejtë al mujrimine i shaf mujrimine kriminelt duke ju lkoka të tëra edhe e pranojnë krimin e thohin tallahi lë qad kuna tëtpasha Allah në në kan zulum qarë të mdhoj idh në sowikum bi rabbi l'alamin ju thohin atënë të adhuru mbët vëtë qështë ju kina bërë barabar me Zotin e Botrëve? Juve, ju kina bërë barabar me Allahun të barek e wa te ala, dhe kjo është ajo edhvalum e lëgjahul, i njëranësa dhe zhulumi, ma sëse njefë Allahun gjelle, gjelle wa ala. Andaj ka thonë, një këjim e lëgjauzije, ajo është për të cilën e kanë morë, zdo kush filimin e tina, dhe të tëk ajo përfundon gjdo sen, pasaj ka thonë, fe lë ewell u qidemu, hua lë i cili s'h pri s'h paraprime medikan. Pastaj fundi wal akhiru dawamu, dhe i fundit i cili s'përfundon. Te barek kewta ala. Pastaj wal zahiru u huwa azmatuhu. El zahir lartësia e tij dhe i ngritur. Allahu jalla ala i ngritur me gjithçka, i larg me gjithçka. Wal batinu qurbu huwa dunuhu. Dhe batin është afërsia e tij dhe dunuhu i tij. Duna do të më shpjegoni çfarë kupton diçka Duna, e ta kupton diçka batin. Duna mes meje edhe juve është kjo, kjo gota. A a moyuna mukan afër juve pa e hekta smuj, se kjo është pengesë. Kjo Duna, kjo i thon tash se kjo është Duna juve. Tash ju jeni Duna meje, sepse kjo pengesa në mes. E Allahu جل و علا E Allahu te bare kjo e t'ala Me asë një senë që ka egzistën në egzistencë Mes t'ina dhe asaj qenjës nuk ka dun A kuptu? Nuk ka mes Allahu u gjellëvalet dhe dikuj na Diçka qka e pengon Pse? Se pse është elbatim Kjo është a i kuptimi, elbatim E ja afort dhe s'ka penges mes t'ina ati A e kuptu njësa në shtë afor Allahu u gjellëvalet me neve? Adhajibën Kajim el Gjovdijek, adha në kushe kuptan emrin el Batin Edhe mendimet i kontrolon Mos folmi përvej, prat, mos folmi përvej, prat, dhe shprejët, dhe lëvizet, dhe hopat Edhe mendimet i mbil Pse i mbil? Se pse e ditë që është el Batin Kër t'ja filojsh me mendua, a të të përcjel Te bare kjo te are E kjo ka dalim mes emrit el Karib Nëse e shpjegojmë ardhmën e një qarib, sa i qaribu është i veçantë për besimtarët. Por ata i cili e lut Allahu Xhallahu ala afrohet Allahu Xhallahu ala tek ai. Ti shka dhanë bil qeyma e gjozje, jamia e Muhammed në milionë njerëz. Po Allahu vëshë në njëri është afruar. Sepse ata 1 milion janë tumenue për punte të tjerë. Janë rritë për mesela të zot janë me ngjis, e vetëm një njëri është të adhuru Allahu Xhallahu ala si duhet, e Allahu është veçafur mes ata. Për para atina, të barë e kjo t'ala ta Dështëta elbatin është me ketë Elbatin është me ketë Së mundë në të kush me u pengu prej Allahu të barë e kjo t'ala ta Kjo është elbatin A dhe ka thonë Ibn Qajim el Gjauzije U elbatin u kurbuhu Elbatin është afërsije ti me gjdo sentë U e dunuvuhu dhe dunuvuhu E ja u shpjegovat qëka është dunuvuhu Se nuk ka mes Allahu dhe diqka i qka egziston dunuvuhu Asë një sentë nuk egziston mes tina Dhe Allahu, وتعالى. بس تلك الظاني بن قيم الجوزية فهذه الاسماء والاربعة. تارش سيديكس سنة وبرمين دايوه. تتكس طاليش. كتا امرى كاتر. الاول والاخر والظاهر والباطن. من دوه ما اضلوه الله ولمكتو امرى. سييتا سكو كبتين بكتو امرى. ييتا اباسم تاري. سمونة معريت المتورية. نكمون مكبتو كيويت. بكتو امرى الاول والاخر qdo sandë është me allahu në gjellëvalë në nuk kemi mundësi me liviz për allahu në gjellëvalë asë një sandë asë një qka më mundët më gënës e ndi ma i vogë asë një herë këto emra 4 të shtemilu ala arkanit të uhid e përfshim shtyllat të uhidit apo thash në dersën e kalum se i mën qajimi ka pru këto 4 emra dhe ka thonë të uhidi është ndërtuar me këto ndërtuar me këto Nisimi Allahu xhallahu xalla është ndërtuar me këto. Pastaj i ka përmendur se si adhurohet Allahu xhallahu xalla me këtë emër. Mirpo, nuk do ta zgjasmi. Pastaj ka thonë, "Hoxha Hafidh ibn Ahmed, pastaj walakin qad ihata bidhalika al-ma'na tafsirul Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam", ka thonë, "Nuk është për çdo kënd me kuptu këtë emër në mënyrën e detajzuar, gazetës e përmendme si adhurohet Allahu xhallahu xalla me këtë emër, do ngarkohet në jerrata më i pushaftot Hafit Ibn Ahmed thot më iafton më marr ti fjalën e pejgamberes a. Hadith nga njer muslimi nga Ebi Huraira radhiyallahu an, që pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë Allahumma rabbas semawati sab'a wal aradine o Zot i çeve 7 dhe i tokave, zbrit si Kurani dhe Injili dhe Tevratit dhe i ka përmendur tema. Kta mohamen. Dhe definicionet janë janë këto dhe kjo është e mjaftueshme për ata i cili donë mahdhuru Allahu te bareke ve taala me që të imra pastaj ka thën al-ahadul fardul qadirul azali as-samedul barul muheyminul ali vazhdon tash me përmend disa emra te Allahu te bareke ve taala tjerë mirëbukto sa për detajizim për nxënësat e dijes apo për çdo kën i cili don më interesu mës shumëti për këto emra i këta libras tarequl hijratain tariqul hijratain dhe shejhul isamul taymiena për Libra të tipoj i ka të shpërndara meselat, ajo e cila është me një vend është libri Ibn Qayyim el-Jauziya, do të thamuni me gjet në gjuhën angleze apo ata të ditë në gjuhën arabe ka folur për këtë emër ajan e gat dhe ka e ka përsos kët mesela dhe ka fol në mënyrën më, këti, më në të bukur, ai cili dhan muktim, unë të mukti atje, pas e ka thën el-Ahadul Fardul -el Qadirul Azali. Tash që është pezia e eh, Ahmedit, e eh, Hafidh ibn Ahmed. Ka thën el-Ahad ajo është el-ehad a është e imërja Allahu gjellëvala el-ehad është e imërja Allahu të bari kjove të ala ehad a e ka Allahu gjellëvala sifatin e ehad e ka edhe këtu tash du me përmend qëtë meselës që ka përmenda parës se ka diçka në fesh kanë është e qartë dhe sëpranën diskutim dhe sëpranën polemik dhe diçka që ka nuk është në rongën e qartësie si kjo a ka dikush i qëni përemizon për ehadijë Dha nuk mundë të dikush mësë me kuptu e se Allah është nja Qa ka problem me kuptu e se Allah është nja Kull hu Allahu e had Thuaj, ajo është Allahu nja Këtë du të me përmeni një mësejle tjetër E tjela i këtheje gjusë arabe Djetartë të cëtët i kanë studiu tekstet e Koranit Usulul fukaha, atë të cëtët janë mirë me usulul fiq Ata kanë thonë se ajetën da në disa pjes Ajetë i cili qëtë nës Ma në menë që ke tekstë nës Qka nas tekst i cilis përmban vedvete vesh një kuptim Hiq diqka tjetër as një hez As diqka tjetër kur farë kuptim Vesh një kuptim Cëli është kja jeti cili me i gjimane muslimanve Nuk ka që tër kuptim Kull hu Allahu ehad Thua jesht Allahu nja Allahu samet Allahu është samet E ta shte që ki i diti kara polemika Allahu është samet Te e para kush polemizon Del prej fejes, kush thot se ka me Allahun Dikush tjetër, ortak në univerzin e tina Në krim tarin e tina Apo se dikush meriton muadhuru Pos Allahu gjellëvala, aje ka asgjësu Kuptimin e fjales, ulhu Allahu e had Ande qartësia dhe dukshëmoria Kësaj mesejle, skorkon polemik Astuk pranon Te uile dhe këtë interpretime Nërsa Allahu samet Allahu samet e këtu mesejle tjetër Sepse samet ka një polemika çka kuptohet me fjalën samad çfarë kuptimi ka fjala samad adega dhan al ahadul fardu i pori unik i vat skaudikush me allahun jalla jalla wala skaudikush me allahun te bareka wa taala i cilin gjason allahun jalla wala na sifatat dhe emrat te tij al qadir i fuqishmi fuqi allahun jalla ne perfeksiohet asnjher inna allahu ala kulli shay'in Qadir, Allahu vërtet ka fëqi për zësend Për zësend, për zësend Absolut, Allahu gjellohal është Absolut në fëqijen e ti El Ezzeli El Ezzeli është inëgjashën me kuptimin El Ewell Mirë po, Hoxha këtoj ka përmen në disa Termet e cilat janë konë të njohar E dhe të esharit dhe i kam përdor Ato termet dhe duke Ets periudha e muslimanve jan, Janë përzije termet dhe i kam përdor Termin El Ezzeli El Ezzeli e kanë vendosë filozofat si tërn i veçan i cili qka në në kupton pa fillish mërin diçka pa fillim el ezel i është Allahu Gjellu Ala pa fillim mirë po neve në mjafton shpreja e Allahut hu el ewellu ajo është i pari dhe në mjafton shpreja për nga meri së zem el ewellu lejse qable këshej nuk ka para të jetë gjithë qka diçka ambe nuk e përdo në shprejhen el ezel i pasaj ka thonë es samet Allahu Gjellu Ala është es samet Ka e kanë morë këtë e mërë, e kanë morë për fjallës Allahu Gjellu Ala, Allahu Es Samet. Dhe këta të të, të shpigojnë amelejnë Allahu Gjellu Ala, në ligeratën e arshme, lusim Allahu në të barek e vëtëala, që Allahu Gjellu Ala, me mundësojë e mi kuptu e ajetët dhe fjallë të Allahu Gjellu Ala në kuptimin, dhe si në aji ka zvrit dhe jo në kuptimin që kanë nakena mundësi mi kuptu ata, lusim Allahu në të barek e vëtëala, që Allahu Gjellu Ala të me mundësojë, në kuptova domethënien e fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më adhuroj Allahun xhallahu ala me atë që Allahu xhallahu ala është i knaqsh për neve dhe Allahu te bareke tuala më ndajmosh spirtin si musliman mosallallahu ala nabiyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi alj